А сонце губить своє проміння, І сваряться хмари з зірками, Як дерево в землю я вростаю корінням, Чіпляюсь за небо гілками.